Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi və səlatu və salamun alaykum əhli -salamu alaykum Deməli biz təbərik qəmam edirik. İslamdan çıxardan on dərəcə Sadəcə ə, əsas yəni, dərsdə budur ki, ciddi yanaşmaq dərsə. Yəni dərsü Belə baxanda biz ə, böyük kitab deyil. Balaca kitabı deyir Sadəcə, biraç şərh edir Şərh edir, biz, biz kimi şərh edir Alimlər sözlərdir Sadəcə, təkrarlayırıq e, Çox şərhə gedmirik Dərsin əvvəlində dedik Həm qulaq aksanlar çox rahat olsun hə, Çünki əgidə dərsi Xüsusən bəzi mövzular e, İstəyir ki e, Biraç səç olmasa bilin olmalıdır Belə rahat başa düşmək üçün Amma əqidə də zəif məlumatın olsa Çətin olarsan Ola belə cümlə qısa olsun etsən, Bilməyəsən Nə demək istəyir bu cümlə də Çoxu bələ, bələ bu səbəbdən çaşıblar Ənə yəni, əqidən öyrənmədən Gir bilər elə məsələlərə ki orada, O məsələlərdə əqidən yaxşı bilməyəsən Onlar elə bilirlər ki Məsələn tutaq ki Kitab-ı tohidə oxusam bir dəfə Kifayətdir və ya iki dəfə, və ya beş dəfə. Ona görə şeytan dərə vəsvəsələyib. Şeytanı insan oxuyanda, bir az məlumatı artıranda şeytan başlayır vəsvəsələrləməyə. İbn-i Cəuz, İbn-i Qeym şeytanın vəs kitablar yazıblar. Orada hər şeytan, hər ibadətdə ayrıca vəsvəsələsi var və bilir necə yanaşmaq dusanda elm tələb edəndə sən xüsusən əqidən öyrənməyin. Əqidə Nizamgedənədir, təvhid dinidir, təvhid ağedəsidir. Şiktanın səhv bidətdən uzaq xurafatlardan uzaq. Ona görə əsas odur ki, dərslərə ciddi yanaşmaq. Belə az keçilir, alhamdülillah və qeyd elə ola öyrən, sonra sənə lazım olacaq. İnşallah, çünki bənə məsələlər bilməlisən. Belə məsələdə cahillik olmaz, cahil olma olmaz. Deməli, biz vasitə götürdü. Yəni, Şeyh Rahimullah dedi ki, həniçini İslamdan çıxardan o məsələlərdən də biri də qulun Allah ilə arasında vasitə götürməsidir. Ona dua etməsi, ondan istəməsi, şəfaat şəf şəf istəməsi və ona ehtimad eləməsi, təvəkkürləməsi. Bunlar da hamısı İslamdan çıxardan məsələlərdəndir. Və ə, ümumiyyətlə, bu Biz heç bütün vəsiləni, növlərini inkar etmirik təvəssülün. Biz ispat edirik o təvəssülü ki, şəriyyət icazı verib. Amma qaldı ki, məsələn, o demə edir ki, hər təvəssül olaq. Ona görə Allah subhanətlərə buyurur ki, Yəyyuhəlləzina əminu attaqullaha və btağu iləyhil vasilə və cəhidu fī səbilihi ləallakum tuflihun. Mənim ayda suresi 35-ci ayədir. Yəni, bu ayədə Allah subhanətlələ imayın əhlinə deyir ki, Allahdan qorxun, ayınca qorxun və ona vəsilə tutun, yəni vasitə tutun. Babaya bu ayə sufləri və ya sünnəli müxalif olanları çaşdırıb və özlərindən ixtira ediblər vəsilələri. Hansı ki, vəsilə burada məqsəd nədir? Və hansı vəsilədən burada söhb gedir? O vəsiləyə ki, şəriyyət icazı verir. Salih əməllərdir, duadır. Həmçinin ə, Allah əsəhətlərləndir və ümumiyyətlə, ibadət hamısı vəsilədir, vasitə. Və vəsilənin də mənası, lügəti cəhətdən kimisə yanında hörmətli olmaq deməkdir vəsilə, lügəti cəhətdən. Yəni, dərəcə deməkdir, dərəcə. Amma şəri mənada isə Allaha ibadət ilə, Allah və Rasuluna ilə itaət ilə yaxınlaşmaq. Yəsələn, namaz vəsilədir, oruc vəsilədir, cihad vəsilədir, həc vəsilədir, zəkat vəsilədir, sonra e, dəvət vəsilədir. Məsələn, e, bütün Allah və Rasulunun əmirləri ki, var və Allah s.əməldən razıdır, sevir, onlar hamısı vəsilədir. Allah yaxınlaşmaqdır. Ə, həmçinin <coughs> İbn Əbbas radiyallahu anhu-a, "Kik şey al-vəsiilə hiyal al qurbə." Vəsiilə, yəni Allah'a yaxınlaşmaq deməyidi. Vəsiilə yaxınlaşmaq deməyidi. Həmçinin Ata, həmçinin Qata də, həmçinin süddi və başqaları, məsələn, Tabiinlərdən, böyük Tabiinlərdən o ayəc var ki, Maide 35, "Mənə vasitə ilə yaxınlaş." Çünki əsasən Bir də təhlib bunu gətirir. Onlar hamısı deyiblər ki, yəni Allaha itaətlə, Allahın razı olduğu əmənlə yaxınlar. Yəni, itaətlə. Yəni, bizim özümüz ixtira etdiymiş pillər vasitəsilə ya başqa növlər vasitəsilə yox. Aydındır. Aydındır. həmçinin başqa təfsirçiləri Qurtubin təfsirində de var İbn Kəsirin bu rivayət Atadan və qeyblərindən Qatadadan Həmçinin Mühəməd Əbin Şənqitinin Advar Bayan təfsirində Bayan tərcüməsində təfsirində deyirlər ki Yəni O əməllə yaxanlaş ki Allah itaqətləyən ki Allah onunla razıdır Şirklə, bidətlə olmaz Bidətlə deyil Zəlalətdə ona görə Neçin biz bidətlə Nə üçün biz qəbul etmirik o pirləri zadı, onlarla yaxınlaşmağı? Çünki o bir dətdir. İnsanlar, müşriklər də qabaq, onlar da özlərinin ixtirali ad verirdilər oraya, o pirə, məsələn, itaatə, ifadə etdiklərinə, özləri ad verirdilər və onunla Allah'a yaxınlaşırdılar. Amma bu, düzgün deyil. Əlhamdülillah, şəriət hər şey bəyanlayıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də buyurub ki, kim bizdən sonra bu dinə nəsə nəs Onu görə biz deyirik ki, bu olmaz Biz demirik, təbii ki, şəriyyət Deyir, biz təkrarlayırıq Həmçinin Elə vəsilə var ki Kovni vəsilələrdir Yəni, məsələn Müştərəkdir onda, kafir də, müsəlmanda Var kovni, var şəri Vəsilələr, vasitələr Məsələn, kovni vasitələr, məsələn ki, Müştərəkdir kafir müsəlman Məsələn, su Su içirsən ki, ateşi söndürmək üçün və ya yemək yemək yeyəsən ki aclığığını bölmək üçün əslam bunlar bunlar amma şə, bunlar komuni vasitələrdir, vəs vasitələrdir. Amma şəri isə hansı ki bu ancaq möminlərə xastdır. Burada artıq kafir şərif ola bilməz. Deməli, şəri vəsilə bir dəni şərti var. Nədir? Yəni, sənin etdiyin vəsilə şəriyyətlə sübut olsun təsdiq olunsun. Şəri vəsilədə bir dəni şərt var. O da, sənin etdiyin əmər şəriyyətlə sabit olsun, sübut olsun Həmçinin Həmçinin, e, burada müəllif ikinci şəhətdə demişdi ki, e, həmçinin şəfaət məsələsini toxunur. Yəni, o da İslamdan çıxardan məsələlərdən biridir. Yəni, bu, şeyx bu məsələləyi gətirməkdə şeyx, cəmiyyətdə şey, olan şeylərdən danışırdı şeyx. Hansı ki, şəriəti müxalif idi, ona görə qeydilib bunları. Yox, şeyh özündən kitab yazmıyor ki, oturub sadəcə baxıb cəmat nə problemlər var, nə şəriyyəti müxalifdir deyib və cəmatı bəyənliyib ki, cəmat, baxın, heç nə rahatdır dinimiz, sadəcə bu məsələ şəriyyəti müxalifdir və səlam, bu nə eləməyin, qıtardır, tovi dəhlini olun. Həmçin şəfaət də, biz dedik ki, şəfaəti var və keçən dərsdə dedik, sadəcə ə, şi, hər növbə toxunmadı, qardaşlar da dedilər ki, bəs, yaxşı ola ki, hər növbə toxunaq və bəzi kitablarda 8, bəzi kitablarda 9 növində danışırlar. Məsələn, ən birinci şəfati şəf şəf növlərindən birinci növi deməli, ərasat əhlinə, məqqif əhlinə şəfati. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin. Deməli, şəfati növləri var. Yəni, şəfati yəni, şəf yəni, sən demək istəyirsən ki, şəfaətçi olmaq, yəni demək istəyirəm ki, bax bu layiqdir buna. Buna zamin diyansan yəni, ki, bu layiqdir buna. Məsələn, qiyamət günü peyğəmbər salsan bizə şəfaətçi olacaq. İnşallah. Və peyğəmbər salsan şəfaəti də neçə növdür. Var birinci ümumən. Ümumən bütün mövqe məvk mövqe əhlinə, yəni ərsət əhlinə, məsəl mənnərə. Bu xastı peyğəmbər sallar səlim üçün, çünki Orada hamı gələcək peyğəmbərlərin yanına, hamı bir-birini üstə göndərəcək. Bən nəfsimlə, nəfsimlə, Bə axırda peyğəmbər sağlayacaq, yanına gələcəklək, peyəmbər sağlayacaq, gələcələ, peyəmbər sağlayacaq deyicik, ümmətim. Bu, birinci növdür. İkinci növi isə cənnət əhlinə. Cənnət əhlinə şəfaatçı olar ki, bunlar girsinlər cənnətə. Yəni, bu da xüsusi şəfaatlərdəndir peyğəmbər sallallar sələmin. Bu elədir ki, bəziləri deyir ki, məsələn, neçə şəfaət lazımdır? Allah Subhanahu taala bilir axı. Onun hər şey Allah tənalisinin olur da. düz Düzdir, lakin o onu ə, şərəfləndirmək üçündür ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Dərəcəsini artırmaq üçün məsəl. Yəni Allah Subhanahu taala yanında zikr etmək üçün. Ona görə mən ikinci növü şəfaətin cənnət ehlinə hansı ki, girsinlər, bunlar cənnət ehli üçündür. Bu da xastdır peyğəmbər sallallahu əleyhi üçün, üçüncü növü Hansı ki, peyğəmbər salıqsanı xasdır yenə bu da, o da bir dənə peyğəmbər salıqlar isə Allah-u Teala əmsi üçün kafirə, Əbu Talibə icazı verir, şəfayəçi olmağa, o da cənnəmdən çıxarmaq üçün yox. Cənnəmdə ən yüngül əzab üçün. Çünki nədir, nədir onun üçün böyük xidməti olub həyatında yaşamaq üçün, onun evində böyüyüb. Ona görə Peyğəmbər sahası çox istəyirdi ki, o, İslamı qabulləsin, lələlədisin. Ona görə son nəfəs nəcə deyandı. Son nəfəs nəcə deyandı, lakin demədi. Demədi, ayə də gəldi ki, sən istədiyivə hidayət verməzsən, mənəm istədimə hidayət verən. Allah bilir ki, hidayəti layiqdir. Sonra həmçinin e, e, bəzilədirə ki, gökü deyib. Gökü sakit deyib. Amma, demədi, yox. Çünki Peyyəmbar salısa əlini çağırdı, radiyallahu anhını, dedi ki, apar, bunu bastır, iy verməsin. Aqqındır, onu göstər, ki, əlib, əbü, Talib kafir kimi öldü. Və həmçinin dəlillərdən ki, ən yüngül əzab cənnəbdə onun üçündür, ayaqlar qanıyacaq, ayaqlar közlə qızdırılacaq, beyni qanıyacaq. bunu göstər, ki, əvvədiyən, demədi, çıxacaq. Onu göstər, ki, kafirdir. Aydın deyib əzlər sadəcə şişirdiblər. Məsələn, Əhli beyti, əhl beyti, şişirdənlər, Əli ibn Əli ilə hə? oxursan. Onlar deyiblər ki, yo, əgər Əli elə adamdır ki, ola bilməz ki, atası və ya anası kafir ola, ola bilməz. Amma ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atası anası ki, atan biri gəldi soruşdu ki, bəs atamanı? Atam, atam hardadır? Cənnəmdə. Sonra biraz belə kəfi pozudu, qayıdanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və halın çağırdı dedi ki, atam və atam da cənnəmdədir. Vəllah istədi, atanasın Atanın başlanmağı üçün Allah təala icazə vermədi. Sadəcə icazı verdi anasının qəbrinin ziyarət edilməyə. Nədən gedərdi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bax mədə kəfir idilər. Həmin növlərindən bu da ki, bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xastadır. Həmin növlərindən deməli şəfaətin Əliman qapısından haqq-hesabsız cənnətə girənlər üçün şəfaətidir. Yəni qapıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi şəfaətçi olacaq ki, o hesabsız olanlar, haqq-hesabsız onlar girsinlər. Bu da şəfaətin növlərindəndir. Yəni alimlər onları bölüblər hamısının. Həmçinin növlərindən Həmçinin cəhənnəmə girməli adamlar, hansı ki, girməli idilər, Peyğəmbər sanzı şəfayətçi olacaq olaraq, girməsinlər. Bu da bir qisimdir, yəni, hansı ki, Peyğəmbər sanzı şəfayətindən, növlənləndir. Yəni, cəhənnəmə girənlərdir, lakin Peyğəmbər sanzı şəfayətçi olacaq ki, girməsinlər. Həmçinin növlənindən cəhənnəmə girənlər, girənləri şəfayətçi olacaq ki, çıxsınlar, çıxarsın Allah-u Bu da növləndəndir şəfaiyyətinin. Həddə onları dediklər, cəhənnəmiyyum. Cəhənnəmçilər. Yəni, cəhənnəmdə olub çıxanlar. Peyğəmbər səhənin şəfaiyyətindən çıxalacaq. Və həmsinin e, şəfaiyyəti Peyğəmbər sağlasam ki, bəzi e, müminlərə ki, cənnətdə məqamı daha ündür olsun, daha yüksək olsun. Bu da növləndəndir şəfaiyyətin. Həmsinin növləndə o insanlar üçün ki, hansı ki, onların savabları və günahları bir, birdir tərəsidə. Onlar üçün. Bunlar hamısı yəni şəfaiyyətin növləyindəndir qiyamət günü. Və həmsinin şəfaiyyət mövzusunda həmsinin bir məsələni də bilmək lazım ki, şəfaiyyətin üç dəni var. Şəfaiyyətin üç dəni şərtı var. Ən birinci şərtı Kim ki, şəfaiyyət ona Allah taladan icazə. Hər adam şəfaiyyət eləyə bilməz. Ən birinci, Allah taladan izin olmalıdır o adam üçün. İkinci, Allah taladan razı olmalıdır o şəfaiyyətçidən. Üçüncü də, həmçinin razı olmalıdır, kime şəfaiyyət olunur. Ən birinci, izin. İki dən üçsə, hər iki tərəfə Onların razılığı Deməli dedik Şəfaatın neçə ilə şartı var Üç dənə Birinci Allah'tanla izni İkisindən üçsə Hər iki tərəfin şəfaatçı kim verəcəyik Və kim olunacaq olan Allah'tanla razı olmaz Hər adam deməli şəfaat verə bilməz Hər adama da verə bilməz Aydındır Şəfaat asan 4 düzdür Şəfaət hə həm peyğəmbərlər verəcək, həm möminlər də verəcək. Mömin də şəfaətçi ola biləcək. Necisiki məsəl Quran da, oxudğun Quran da aydın da şəfaətçi ola biləcək. Şəhidlər. Şəhidlər də həmçinin möminlərdən hə, onlar da verəcəklər. Hə, həmçinin uşaqlar da, körpələr hə, onlar da məsəl olacaqlar, məsəl Allah Subhanahu istəyəcələr. Şəfaətə çox qisməni Hər kəs Bu ancaq ki biz qeyd etdik olan çoxusu peyğəmbərə xasdır. Peyğəmbərə xasdır. Ancaq uğurçu peyğəmbərlər <gülüyor> də boyundurmuşlar ona. Sonra müəllif Rəhimullah, yəni bu məsələ barədə demək olar ki, demək olar ki, bəzi şeyləri, yəni biz dedik. Bəzi məsələlər dedik. Həmçinin üçün üçüncü cü Şeyx Rəhimullah deyir ki, Charles Naqid, əsəliz, üçüncü ə, ə, İslamdan çıxardan İslamı pozan məsələyə şərhi, şərhi budur ki mənləm yukəffirul müşrikin av şəkkə fi kufrihim av saha həməlhəbəhum yəni kim müşrikləri kafir görməsə və ya təkfir eləməsə və ya şəkkələsə olan kafir olmaqda küfründə və ya onların məhzəbin, yəni yolun biz saysa. Ha, bu da bu da bu məsələ də mövzu, yəni mühüm mövzulardandır, hansı ki, İslamdan çıxardır. Əgər əvvəlki mövzu bundan qabaq ki, əvvəlki ilə bağlı idisə, bu artıq ayrıca bir mövzudur. Əşiq Rəhimullah fikir ver, söz burada bu məsələni qayda kimi gətirib İslamdan çıxardan. Amma alimlər bunu qayda kimi qoymamışdılar heç kəs. Məsələn, ayrıca bu qayda qoymıblar. Şeyx bunu qoyub belənsə, ki, qayda kimi, ancaq Bu mənada təbii ki, alimlər deyiblər. Alimlər deyən olub ki, bəli. Məsələn, Şeyxülislam Sarın Məslur kitabında deyir ki, sahabəni söhəyən məsələn. Və ya məsələn, o, o ki, əliyə Allah deyir, Şeyxülislam deyir ki, o kafirdir, hətta onun küfründə şəkkiliyən kafirdir. Yəni, bu cür sözlə var alimlərdən amma Məsələn, ayrıca qayda kimi, məsələn, şeyx qoyub bunu. Yəni, məndə olan ilmi görə, Allah bilir. Bəlkə, yəni, kimsə qayda qoyub, yəni şeyxəcən. Hə, burada söhbət təbii ki, burada söhbət gedir kim? Müşrikləri. Təqfir etməsə və ya, məsələn ki, burada kafirda, səbii ki, söhbət gedir əhli kitabdan. Bunlar. Hə, yəni, bu qayda tətbiq olunur əh əhli kitaba. Nə üçün deyirəm? Çünki bəzi əqidədə təzə öyrənənlər hələ, onlar götürüblər bu qaydanı və tətbiq edirlər misalmanlara, tətbiq edirlər fasıqlərə, tətbiq edirlər asillərə, tətbiq edirlər, onların ki, əməlində şiq var və ya küfür var və ya nifaq var onlara. Tətbiq edirlər onlara ki, kimləri ki, onlar görəni kim ki, kafir görmür onlara. Bu problemdir. Problemdir və biz dedik ki, alimlər müstəqil şəkildə bunu deyənlər olub, yəni bu qaydanı. Biz qayda kimi yox, belə sözəsində aslında liblə Məsələn, hətta İyad deyir ki, bu məsələdə. Bu məsələdə İcmad-ı ki, qadr İyad-ı Rəhəmələlə, Şəfa kitabı 2-ci cil, 298-ci, 97-ci səhvədə daha doğrusu, şeyh deyir ki, Rəhəmələlə və burada deyir ki, kim ki, Yahudlər-i Mələk-i Nəsranlərin kafir olmağında təkvir etməsə və ya şəhk Ha, İslamdan çıxan məsələlərdəndir çıxan ki, kafirdir bunda icmadır yəni qadiyyat bunu icmadan qeyd aydındır yəni burada söhbət əhli kitabından gedir yəni müşriklərdən, kafirlərdən təbii ki, olmaz demək ki, kafirlər əqidələr düzdür, dinləri düzdür çünki onlar Allah şəriq qoşdurlar, olmaz demək onlar deyil, İsa Allahın oğludur və yaxudlar İsa'n İsa qabulləmir İsa barədə deyilər ki, Məryəm Gəzən idi İsa barədə zinadır, avuzubillə Sonra həmçinin Peyğəmbəri qabul etmirlər sallallar səlləmi Həmçinin xristiyanlar da Nəfselənlər də Peyğəmbərimizi qabul etmir Buna baxmayaraq, Quran Qurandan qabaq kitabları İncil və Taurat Peyğəmbərimiz sallallar səlləm Müjdəlirdi Ona görə deyirlər, Allaha əxlaqsızlıq göstərirlər Deyirlər, Allanın oğlu var O üçdür Və ya bəzilə, istadallah və s. küfillər hansı ki, ə, Allah əlhamdülə bizə ondan qorudu, əlhamdülə və qorusun daima. Amin. Və ümumiyyətlə, dinimiz kafirlərə qarşı münasibətdə, biri var münasibət, biri də var ki, olan dininə münasibət. Biri də var özlərinə. Biz geri ayraq bunları. Dina münasibət bizdə gələk elə olmalıdır ki, biz olan dini təsdiq eləməməliyik, sevməliyik, sevməməliyik. Aydındır. Ola dinin batı saymalıyıq. Amma var münasibət. Münasibət o, bu qaydalar münasibəti qadağan eləmir. Yəni, məyyən qədər münasibətdən. Məsələn, tutaq ki, şəriyyətimiz icazı verib onlardan qız almaq. Həmçinin kəsirilən yemək. Həmçinin, onları işləmək olar. Və ya, məsələn, tutaq ki, tibbi cəhəddə, məsələn, həkimdir, kafirdir, gedmək olar yalnız, məsələn. Və ya, başqa məsələlər, yəni, dünya məsələlərdə həddində olar münasibət. Amma belə isə, başqa məsələlərdə tutaq ki, onlara köməkdən çəkinmək, əgər məsləhət deyirsə müsəlmanlar çoğun, həmçinin, məsələn, olan sevmək dinin, əqidəsin və ya şək eləmək, ki onlar da birdən düz ola bilər təsdiq düz saymaq onlar hamısı küfürdür onlar hamısı küfürdür və müsəlman gərib qorxa belə şeylərdən ki ə, çünki belə şey eləyən dindən çıxarda bilər ona görüşəyək, minbaz rahimullah fətvalan birində deyir ki kim kafiri kafir görməsə, təkfir eləməsə o da olan mislindədir Lakin bilə şəttlə. Əgər hüccət ona qaçsa, ona dəlillər bəyan olsa, ondan sonra israr etsə, yenə təqfir kafir görməsə, onda olar kimidir? Fikirlədiyin şeyə mühüm bir də məsələyə toxundu. Yəni hüccət biri deyə bilər. Görürsən, bəzən avamlar da deyir ki, bir dəfə biri ilə danışanda ki, Allahın kəlamı, Quran-ı Kərim. Dedim, məndə də var Allahın kəlamı. Dedim, nədir, hansı, şey, şeydir? Dedim, hansı şeydir, çapdı və s. Dedim ki, o heykəl də var üçün də belə 3-4-50. Üç, Sonra nəticədə belə çıxdı ki, sonunda məlum oldu ki, bunda bu Krişnaytlərin e, kitabıdır, Pütpərəslərin. Öz də sirvantın üstündə qoyub. Amandı, bilmir. Və təbii ki, dərhal qaxmadı, qalq, sardı, sən çıxdın İslamdan. Kavid insan bilmir. Lakin deyirsən, deyir mən, müsəlmanov, şəhadəti bilər və s. Başa saldıq, dedi ki söz verdi ki, qeyb atacaq onayı. Və ya biz, dedik, yandır onayı. Yəni, başa saldıq. Ona görə, şeyx minbazın fətvasından götürülür ki, insan birdən deyə bilər. İndi qayda ki, biz götürdük burada, şeyxin qaydaqlarından biri, İslamdan çıxardan məsələlərdən biri kim kafiri kafiri görməsə, və ya şək iləsə, və ya olan dinin, Ağida say say. Birdən görürsən, vallar deyir ki, onlar da Allahın ardında bu şəkildir. Yəni deyir ki, onlar da düz ola bilər. Onlar da düzdür. Şəkli və artıq yəqin olubsin, bəs nə deyir? O saat təkkür bu adam. Bəziləri götürüb bu qaydanı hətta namaz məsələsində tətbiq elirlər. Deyirlər ki, canat qılmayan kafirdir. Çünki kafir görmüsə, o da kafirdir. Nə vaxt təkkür oluna bilər? Nə vaxt təkkür oluna bilər? Əgər bilə-bilə hüccət qalxsa, Bəyən olunsa ona, ondan sonra da İslamdan eləsə, onda bu kafirdir. Onda bu qaydana tətbiq olunur ona. Amma avamlıqından deyirsə, bildirilməlidir. Bəyən olunmalıdır. Osa təkfir olunmur. Aydın, çünki təkfir mövzusu, qardaşlar, böyük mövzudan, hansı ki, giriblər çoxsa bu qapını ümumiyyətlə açmağa düzgün deyildir. Təkfir mövzusu qapısının. Çünki elə qapılar var, hər adam girməyi düzgün də açmaq. Ona alimlər açır. Elə ki, açdın, Kim gəldi, girdi, hamısı var. Ona görə körəman, dəvətdə problemlərin və s. Səbəbi nədədir? Təkfir olub halıba kimi. Kim gəldi, təkfir edir. Kimə gəldi, təkfir edir. Hətta şeyx böyük alimlərə təkfir edən var. Biri var təkfirçilərdən. Təbii ki, olan da növləri var axı. Deyir ki, şeyhəm əbdül vahabdır kafir. O, deyir ki, mən sələfiyim, görə Təsəvvürlə, nə əddə çatıb bu məsələ. Təbii ki, o zəlarcə düşənlər bu cür qaydan arananda, problem nədədir, onlarda? Qayda özü səhiyyidir bu qayda, özü düzdür. Sadəcə, sadəcə düzgün başa düşmüklər, düzgün tətbiq eləmirlər, yerində, yerində qoya bilmirlər. Yerində, yerində tətbiq eləyə bilmirlər, bu, budur problem. Məsələn, xavar işlərdə deyirdilər, hökum Allahındır, Əli minəvi, talibinə də olaq var, deyil, sözlərə haqdır, lakin batıncəsini başa düşməyirlər. Düzgün başa düşməyirlər. Təkfirçilərdən, məsələn, başlayırlar hökum Allahındır. Mələk, kimsə deyir ki, hökum qeyrisinindir. Hökum Allahındır, onda şək şey yoxdur. Lakin birdən qeyrisin oldu, hökum nədir? Və ondadır. Bunlar dərhal təkfir edirlər, Əlüsünlə vacma isə deyir, yox, təfsilat var. Təfsilatla gelirlər, çünki m Nə üçün təhlükəlidir? Birinci, bu Allahın hükmü hamımıza aiddir. quran Allah talab buyur ki, 5-44-də Və mən ləm yəhkum bimə ənzəllə Və mən Mən burada kim olursa olsun, demir bir dənə hakim. Kim olursa olsun, qeyri-məyyənlik gəlib, ümumiliyə dəlalət edir. Və mən ləm yəhkum bimə O da nəfi gəlib, yəni qeyri-məyyənlik. Qeyri Hansı məsələ olsa olsun, kim və hansı məsələ olsa olsun və mən ləm yəhqum bimə əncəl kim hansı məsələ olsa olsun Allahın hükmünə hükmü vermirsə və uləkumul kəfirun onlar kəfirdilər iş verirsən məsələ əslində hamımıza aiddir hamımız Allahın hükmünə hükmü vermək lakin hər kəs pazarda qədər lakin birdən kim ki verməyir dərhal təqfir eləmək o xətadır Çünki belə onun yanaşmasına özü də kafir çıxır. O özü də kafir çıxır, sadəcə bilmir. O elə bilir ki, bu məsələ buna aid deyil. Ona görə, məsələn, adə hələ yanaşsa olar kimi, birbaşa belə, saqqal məsələn, Peyğəmbər sallısını dedi saqqal var Allah-ı salam əmridir mənə. Allah-ı salam mənə əmridir. Əgər biz qırxıqsıqsa, şəriətə uyğun olmasa, məsələn, ən azhətli də bir ovuşdur. Onda elə çıxır ki, biz kafiriyik. Kim ki saqal saxlamır və ya bir ocdan az saxlayır. Bu qaydana yanaşsa, onlar başa düşdüyü kimi düşsəydi. Laç onlar deyillər, sözü başa düşməyiblər. Onlar elə başa salıblar ki, bu sait deyil ha. Siz kəfirlə çəkin. Əslində ki, siz tağut görsə hakimiy, siz qutardı, əsas şundur, bu deyil. Sadəcə onlar çundur, bizə aid deyil bu. Yo, hamısına aiddir bu. Və man lam yahkum bima anzalə. Kim hansı məsələdə olsun, kimi nəhsli olmayaraq Allahın hökümü ilə hökümü vermirsə ola kafirdir ona görə qardaşlar yəni, məqsəd dərslərimizdə, şərhdə deməyimiz budur ki, istəyimiz budur ki bu məsələ ehtiyatla yanaşma lazımdır hər adam yanaşa bilməz yanaş biz ehtiraz eləmirik lakin öyrən sonra Vallahi oxuy öyrən o səviyyə çantı bir səviyyə Vallahi Deyək elə el, el. və biz də gəliyik səndən dərs alaq. Amma sən heç nə bilmədən, peki ilə kitab oxumaqla, kitab da yox, arsa kitab oxuyan da azalıb bu internet çıxandan sonra. Bəzi, məsələ, cavanlar nə ilə girilək saytlara, orada da saytlarda elə qoyulub qısa-qısa mövzular. Qıtardı, oxudu mövzular qıtardı. Başlayır hamısını tətbiq iləməyə. O, elmi ələm dadmıyıb o. O, həylim belə bilmir nədir. O, budur, bağlı çaşdıran cavanları Hansı ki, böyük təhlükəli məsələdir, ona görə ehtiyatda olmaq lazımdır. Hə, həmsinin <coughs> və Allah subhanətələ, ümumiyyətlə, biz dedik şəriyyətimizdə, ümumən kafirləri, onları sevmək, əqidələrin, dinin təsdiqləmək qadağan iləyib və onlara yaxın deyənmaq, ehtiyac olmadan qadağan iləyib. Allah subhanətələ, ki, yə yəlləzini əmanu, lə təttaxidu adubi və adubakum avliyə turquna bil bilmüvəddə. Mumtahinə surəsi 3-cü ayədə birinci birin ayədir. Birin Mumtahinə 1. Əhmət şənin Allah subhan təala başqa ayədir bunu ki, ya yuhallədinə əmənū la tattəxizū abā'akum wa ikhwānakum awliyā'a min awliyā' in tuhibbul kufra 'alā al in istahabbu al-kufra 'alā al In istahabbu kufra 'alā al-īmān wa man yatawallāhum yəman mayə mömen yətəvəlləhüm minkum yəni, ayələrdə də təbə 23 Allah subhəna təala yəni kafirləri dost tutmaq, hətta yəni senmək dinlərin, əqidələrin hətta onlar baxmayaraqlab ataları və ya övladları da olsa qadağandır hətta ayıda, sonunda belə kim onlardan e, yaxınlıq eləsə, o da onardandır. Yəni, sevsə olan dinin, olan əqidələrin və s. Aydın da münasibət qursa, o da onardandır. Bu, bir qorxunc, qorxudan ayələrdəndir. Qorxudan. O da müədə öy, kafirlənin qaçqına, görəndə, yox, o da müədə öy. Çünki hələ olsaydı, icazı verməzdi bizə, sevlənmək də. İndi, məsələn, bildən, birinin yoldaşı kafirdir, o da müədə öy ki, sevmə. Ola bilər yoldaşı kafir, lakin sevir onu Qadın kimi, yoldaşı kimi Aydın bu qıdağan deyil Məqsəd burada dinidir, din söhbətidir Əqidə söhbətidir Yəni bizim olar ilə aramızda Əqidə söhbətidir Aydın da qədəşdə Ona görə bizə qıdağan olunub Onları bu cür Əqidələni sevmi Və s. Həmsinin hədislər də kifayət qədərdir o, Yenə o, olar ki Bu məsələdə səht mövqə tutublar Onlar şəriyyətdən bir əsəçi olmasa bir şey ilə belə danışmazdılar. O danışırlar, kafirlər, kafirlər. Amma özləri, məsələn, evində olan əqidəsindən kafir var. Qonşularda olan əqidəsindən kafir var. Qohumlanda olan əqidəsindən kafir var. Ölkəsində olan əqidəsindən amı kafirdir. Amma göründür, bu hədislərdə nə gəlir? Deyir ki, kim müşriklə, cinsi alaqıda olsa, yəni yoldaşı müşriq olsa, ona alaqıda olsa, Və onunla yaşasa, o da onlandır. İndi, məsələn, bu təkvirsilər bizim balazı uşaqlar. Məsələn, deyirlər ki, hamı kafirdir, hətta bəzilər deyir ki, anam-atam da kafirdir. Əgər hələtisə ondan üç yaşıysın onlarla. Çünki Peyyambar s.ə.v. deyir ki, kim onlarınla yaşayır, o da onlardandır. Aydındır. Ona görə Peyyambar s.ə.v. başqa ədə deyir ki, müşriklərlə bir yədi yaşamayın. Onların əlaqədə olmayın. Kim olar ilə əlaqədə olsa, bizdən deyil. Hədislərdir. Bunlar hədislərdir. Mə Peyğəmbər salıqsəndir ki, mən o müsəlmandan uzaqam. O müsəlmandan uzaqam, o bizdən deyil. O müsəlman kim, müşriqlərin arasında yaşayır. Nə deyirsən bu hədislərə? Oların yanaşmasına geri qaçaq bütün hər yandan. Başqa bir dəstə gəlib ki, peyğəmbər çalsam deyib ki, o müşrik, o müşriklərdən ki, hansı ki şirk edib, sonra Allah Subhanahu taala tövbələsə, Allah Tala onun tövbəsini qəbul eləməz, hətta o müşriklərdən çəkinib müsəlmanlara tərəf gəlməyincə. başqa bir gəlib ki, Yahudi mən səninlə salanla başlamıram. Və əgər bir-birimizdən yolumuzda düşsə, onları sıxışdırın yolda. Yəni, dar yola çevirin, çəkin. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı qeyri-müsəlmanlara hansı həddə münasibət olmaq lazımdır. Yəni, təbii ki, bunlar qorxusuzcu hədislərdir ki, ki, insəlmanlar çox yaxın olmasınlar olaraq. Çünki yaxın olduqca, xüsusən əqidən bilməyən adam görsən, çıxır, təsirlənir. Amma belə tam münasibəti bu kəsmi deyil, Elə deyil, tam münasibədir, gəsmək deyil, xüsusən də əgər kafirdir və ya valideyindir, məsələn. Kafirdir, məsələn, qonşudur, kafirdir, qohumdur. Sən ona qohumluq, qonşuluq, valideyn haqlarını ödəməlisən. Ona görə Peyğəmbər salsın, zövcələndən biri gəldi anası, müşrik idi. Zövcəsi evə qoymadı anasını, dedi ki, Peyğəmbər salsın, xəbər göndərdi, Peyğəmbər salsın, qoy evə, və onu yaxşı bax. Mənə heç də kafirlərdə qəsma lazım deyil. Sadəcə, həddində. Və məsələn, Peyğəmbər salıq üçün səni muslimdədir, qonşusu yahudidir, xəstənəndə qeyb onu ziyarət elədi. Lakin məqsəd əsas nə olmalıdır? Dəvət. Haydındır. Həmçəndə kafir ölkələrinə gedmək də bəyənilmir. Orada daimi yaşamağı da bəyənilmir. Olmaz. Sadəcə, əgər səbəb olsa gedmək üçün, O da gedmək olar, məyyən müddət qalmaq olar, lakin dəvət niyyəti olmalıdır, mütləq. Hətta sən qalmağında problem olmasın. Yəni, qalmağında dəvət niyyəti olmalıdır. Dəvət məqsədi o məsələləri biraz üngürləşdirir. Lakin daimi, əvvədi yaşamaq orada yox, düzgün deyil. Gedə bilərsən, müsafirək, hansın bir müddətə cən, sonra tərkilib olana gəlməlisən. Bu, bəzi yəni məsələlər idi hansı ki, biz toxundu bu məsələyə və biz öyrəndik ki, bu məsələlər təkvir etmək kimlər nəzərdə tutur şeyx və müsəlman əqidəsi gəri necə olmalı bu məsələdə ki, əhli kitabdır və ya müşriklərdir olan əqidəsini düz saymayaq kafir görəyik və təsdiqləməyək, şəkt Bax bu cür insan əqidədə olanda onun əqidəsi tam olur, sağlam olur, təmiz olur. Yoxsa əqidə köranıb. Əqidə körandıcı da Allahla da əlaqə pozulur. Və ya zəifləyir. Çünki əhd sözü əhd. Əhida əhd sözündəndir, o da düyün demə idi. Yəni səninlə Allahın arasında bağlayan elim. Əgər o zəif olduça Ola bilər bəzən sapdır, bəzən də şayəyə gedəcək möhkəm olacaq böyük kənddir. Nə qədər ağədən düzgün olsa, o da Allahla aronda münasibət, Allahla aranda əlaqə güclü olacaq. İnşallah. Və bu bugünkü dərsimiz idi. Allah Subhanahu təala bilir. Və inşallah sonra görüşəcəyik. İnşallah gələn dərsimizdə 4 fəslə o da deməli kim ehtiqat eləsə ki Peyğəmbər s. Allah başqa yol daha kamildir daha düzgündür və daha gözəldir o məsələ də təhlükəldir çünki hökm Allahın da Allahın hökmündən gözəl hökm olamayız ona görə kim desə ki məsələn Allahın hökmündən başqa hökmdə birdir və ya yaxşıdır Zabı, bu küfürdamsı aydındır inşallah gələ gələn dəstələrimizə gəlir bunlar amma ki bu da mühüm məsələlərdir. Bu Sələman əqidəsində düzgün o maldır. Amma bu şəfaət mövzusunda bir dənə məsələyə toxunmaq istədim ki, o e, diri insanla, məsələn, peyğəmbər sallallar sənin şəfaət istəmək ki, bidə tələb bunu çox istəyir. Gedirlər qəbrinin yana və ya dualanda deyirlər ki, yarısla bizə şəfaətçi ol. Öləndən olmaz. Bu sağlamında olardı. Ona görə peyğəmbər sallallar Bir gün kör gəldi Peyğəmbər salladılar sənə miyana. Dedi ki, sən dua elə. Şəfahatçı oldu, sən dua elə. Peyğəmbər salladılar sənə, dedi ki, mən dua eləyəcəm, sən də elə. O da getdi evə. Dedi ki, ya Rəbbi, Peyğəmbər ki, sənə dua eləyir, onu duasını qəbul ed, mənə şəfahatçı elə Peyğəmbər salladılar məni aramda və dualarımıza qalır gözlərim açıq ilə. Bəzi bir də təhlil bu rivayəti gətirib ilə dəlil. Deyib il cisminə onlar şəfahat istəmək və ya vasitə qoşmaq, çünki o körün ədisi. Amma körün ədisi demir ki, o demir ki, ya Rab, peyğəmbəri mənim şəfahatı yox, o gəlmişdi yana, əgər hələ olsaydı sən deyən kimi e, bir də təhlif, nöşk peyğəmbər salsın yana, hələ gedməz evdə oturardı, kördü da, körlüğü ilə getdi məli, bəli şəfahat sən deyən kimi olmaz getdi peyğəmbər salsın yana, pey Peygəmbər sal duaş dedi ki, şifacı ol aramızda, vasitə ol və Peygəmbər sal sədiki mən dua edəcəm, getsən də elə. O da getdi, o da Peygəmbər sal dedi ki, Peygəmbər sal duasına görə ki, dua ilə o da əməl şeyi nə istəyirəm mən də qəbul et. Aydındır? Sadəcə problem nədir? Düzgün başa düşməmək. Düzgün başa düşməmək. Əslində bu körün ədəsi rivayeti var, belə olub, bu İbn Umarın da da oğlu Ömər bin Hattabın e, Abbaslan. Abbas o yağışdırməsi deyir ki, bəs, görsən vaslı qoşmaq olar. Ömər dedi ki, Abbasa ki, sən dua elə. Bu burada şəriətə yuxarı bir şey deyildi ki. Vaslı qoşmaq olar, necə? Kirli <coughs> adamla? Demək istəyirsən ki, yar üçün də dua eləyirsən məsələn namazda. Məsələn belə İbn Umar da əksinə bu rivayet olaraq əleyhinədir. Necə ki, Şihr Lisanü'l-İtəm də o dəlillər gətirir, Onlar hamısı olan əleyhindədir. Sadəcə bilmirlər. O, bu xülasə. Allah belə ücünün. Səlamu aleykum.